«Ми їдемо в експедицію у гори. Збирайся!» І я пішла з ним. Це було давно, Несторе. Біль пригас. А я вся віддалася роботі. Ти розворушив той біль, заглянувши в мої очі так, як колись він. І мені у одну мить здалося, що це повернувся Андрій за сім літ». Маестро Стефурак Августин Копач зустрівся з Галиною на сходах, коли вона збігала вниз. Добре йому стає на душі, як побачить її. Ту Галю люблять усі, а Копачі аж надто, можливо, через те, що своїх дітей не мали. Августин узяв пальцями її за підборіття, похитав головою. Розумію, ой розумію тебе, небого, скільки ти вже пережила за свій недовгий вік, а тут, мабуть, нове, Нестор, появився, як блискавка, і зник. І тобі тепер сумно, бо то гарний чоловік. Але, як той казав, світ, донько, великий, і хто зна, чи приїде він ще коли-небудь. Бо життя таке розмаїте або в житті стільки несподіванок і випадків чигає на людину, що не завжди вона може сама собою керувати. Ну, хіба те, що ти народилася, не випадок? А те, що одружився з дією, а не іншою? А те, що став лікарем або вчителем або робітником або, скажімо, театральним чоловіком? Хіба те все в якійсь мірі не випадки, чи міг би я зараз сказати, ким би я був, коли б не засватав найкращу в залучі дівчину? Не кажу вже про той випадок під час ліцитації з Козою. Ну, а ти, голубко, коли б Вадим Іванович очолював гарнізон не в тому, а в іншому селі, чи не з'яв'яла б ти ще немовлям? Таке і з Нестором. Августине Гавриловичу, Галині очі дивилися на Копача з докором. «Ви пожаліти мене хочете? Не треба». «Та що ти? Бог з тобою!» – сполохався Августин. «Я лиш, як той казав, мені таке видиться, що він учора не поїхав, бо як він міг поїхати, не побачивши ще раз тебе?» Сказав, хоч сам у це не дуже вірив і, обминувши галю, поквапився сходами нагору. Натиснув гудзик дзвінка. Чекав під дверима довго. Спочатку зарепіло крісло, потім почувся глухий кашель. Урешті відчинилися двері. Стефурак стояв перед копачем, крутив довгим носом, чмихав. Він над чимось мізкував. Потім рішуче підвів голову, мовив. Про театральні справи пізніше, я ще позавчора закінчив свою писанину. То хочу, щоб ти послухав. Ти вмієш слухати? Так. Бо моє вже пораховано. То щоб ти міг, коли я той комусь сказати. Старий залишив щось там написане. Ану ж пригодиться комусь. Бо таке було б шкода, якби те, що я знав, пішло зі мною. Та ти й не чухай потилицю, я всього читати не буду. Стефурак завів копача до свого кабінету, посадив його в крісло. Ти ось августине, заговорив маестро, гортаючи сторінки свого рукопису. Ти при кожній нагоді, треба цього, чи не треба, завжди нагадуєш. Я театральний чоловік, а сам, Далебі нічого не знаєш про історію нашого театру. Твоя Кароліна водно твердить, що все почалося з нашого міста. І техніка, і наука, і культура, словом місто, пуп землі. З жінки кепкують, але вона в чомусь таки має рацію. Театр, дорогий Августине, якому ми з тобою присвятили своє життя, зародився такий в нас. Бо як той казав, почав було своє Августин, але Стефурак нетерпляче обірвав його. Той казав, цей казав, ніхто тобі нічого не казав і нічого ти не знаєш. Краще послухай, той дізнайся, отож. Так і в нашому місті почав своє життя Галицький театр. Так, давно, ще й мене на світі не було, жив тут письменник Іван Озаркевич. Людина дуже діяльна, уболівав він за наш простий люд, за його культуру, потоптану цесарським чоботом. Стефурак ніби лекцію читав, забувши, що перед ним не аудиторія, а один копач». Ти пам'ятаєш полонізацію за буржуазною Польщі? То скажу тобі, за Австрії до революції 1848 року було ще гірше. Нас зовсім не вважали за народ, а за якесь напівдике плем'я, яке треба поступово онімечувати, щоб перетворити його в слухняних кнехтів. Але ж тепер це кожен знає. Народу вбити не можна. Вибухла в Європі революція. І подали голос за запригноблених русинів світлі голови у Львові. А в нашому місті о той нікому ще невідомий Озаркевич створив аматорський гурток, переробив відому тобі Наталку Полтавку, покійного вже тоді Котляревського, на покутський лад, назвав її «дівка на виданню». І поставив «То була подія». Народ валом валив, щоб почути зі сцени рідне слово. Після закінчення вистави публіка кричала «Браво, біс, автора!». Звісно, автор не міг вийти на сцену, бо його давно на світі вже не було. А коли пи жив, то де твоя Полтава, а де твоє місто? Як той казав, де Рим, а де Крим? Зайкнувся копач і тут же вмовк, знітившись від осудливого погляду Стефурака. А публіка кричала своє «Автора!». Тоді вийшов на авансцену режисер Лайтнер, щоб пояснити причину відсутності автора. Та глядачі прийняли його за Котляревського і влаштували йому півгодинну овацію. Ото з того часу і пішла чутка, вона ще жила за моєї молодості. Буцімто в 1848 році Котляревський у місті бував. Ну а потім виросли аматорські гуртки у Львові, в Перемишлі, з яких далеко пізніше заходами Українського культурного товариства «Руська бесіда» утворився професіональний театр у Львові.